Smiler Rahman og Rahim i dag den 2022, og vi har børns spørgsmål til forældrene i Akida. Inden at hente det lille med dem, der er inden vi har næste forhold, næste hdi, og nu miner vi høvene, der var kæledoværdige, hun er min men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 فإن خير الكلام كلام الله العلامة وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من داعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adhan Allahu a'iyyakum minha bi mannihi, wa karamihi, wa jodihi, wa fadli, wa hua ala kulli shayin qadiyah. Kære bruder og søster i islam, et barn kan stille mange spørsmål. Fåksølbinde de læser i surat al-Baqarah samme i læden, de skal læse ind i goysæk, ayat al-Kursi. Og så vil han sige til det her, baba eller mama, eller på jas 1, og på dansk mor og far, så vil de sige, hvad er al-Kursi? Hvad er stolen? Og al-Kursi, fordi børn eller voksne eller andre sammenligner altid med det, de kender, og stolen, man bruger den til at sidde på, må jeg lige synde over at se uh, at Allah subhanahu wa ta'ala sidder på stolen eller bliver stolen overhovedet benyttet. Som i ke Allah Subhanahu wa ta'ala sier Al-Qur'an, "Was'a kursiyuhu kursi samawati wal-ard." Hans stol rømmer jorden og himlen. Al-Kursi, der kom en hadith, Af Muhammad sallallahu alaihi wasallam "Al-Kursi huwa der hvor Allahs fødder hviler. Så nu når nogen siger, Ah, A'udhu Billah! Hvordan siger det her? Siger du, at Allah har fødder og bejder og alt det der? Nej. Det er Mohammed, der siger sig selv. Det er ikke mig. Mohammed siger, sallallahu alaihi wasallam, Al-Kursi huwa mawda'a qadamay ar-Rahman. Stolen er der, hvor Allahs fødder hviler. Det er sådan, den siger Men Al-Arsh, tronen, den er større, ان الكرسي تنستور ان الكرسي اتناستاع ان ثول العرش في الله سترونه تن ارستور ان ثول طيب بروسيهر في ها ان براتنينه ابن مسعود رضي الله عنه سمسيه بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام ملم Jordens himmel og den anden jord Det betyder jordens himmel og den anden jord, den møder, Der er mellem 500 år Og sådan er det hele vejen igen. Og så siger han op til syvende Og så er der al-kursi Og så kommer efter al-kursi vand Og så bagefter al arsh er oven på vandet Og så siger han Wallahu fawqa al arsh la yakfa alayhi shay min amalakum og Allah er oven på sin trone Og han ved præcis hvad I foretager Jamen siger du at Allah subhanahu wa ta'ala sidder på, på tronen Allah er Der er ikke kommet en beretning Så fortæller os Andet end Allah han er ophøjt over sin skabninger Det er det eneste vi kender Og det er det eneste vi gør Og det eneste vi diskuterer Man skal også passe på Når det vedrører Allah at det ikke en gatteri. Eller noget, man skal illustrere Det skal være direkte udtale Og det er derfor, at Ahlul Sunnati Wal Jamar siger At så kommer sunn i himlen, Så kommer danen, så kommer Al-Kursi Så kommer al, så kommer al Og Allah er over sine skabninger Er der noget af hans skabninger, der rummer ham? Nej Er han nede i tidssonene? Nej Siger ahle, sunnah og jama'at Allah sidder på sin trone Nej Allah er over Det er derfor Og uh, vi siger at stauer er over skabninger. Men der er nogen der siger I salafister I siger at Allah sidder ned Og uh, uh, Ibn Taymiah Han har sagt det og daten på sig her Hverken Ibn Taymiah Eller nogen af de øvrige ulema'er Har sagt at Allah Subhanahu wa ta'ala Sidder på en stol. Der er kommet en beretning, som er faktisk meget svag, hvor de siger, at den siger, at Muhammad Sallallahu Alaihi sagde, Wallahu ala at Allah er sydne på Ash, men den her hadis er svag. Og det er derfor, at Hadis er sydne ikke imod en svag hadis i Ashgabat. Længere er den ikke. Og vi ved alle sammen i Sodatrap, at hør vers nummer 7, hvor subhanahu wa ta'ala siger, at lad det være, at og dem er omkring ويؤمنون به تشو بوها ويستغفرون ويس ويستغفرون للذين آمنوا قتلاوا استغفار جبسو الدعية أو الله تلجي ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة أو الله تنة تعنيارها النطق غماالت وعلم أفضل طيب برمي. Få fuldt tabu, og Allah tilgiver dem, som har bedt om tabu. Og det at se bilen og fylde din vej. Og det er Adab al-Jahil. Læg mærke til, Malaika, hvad det Allah, Førfølgelig lad dine tabu. Dem, som spørger om tabu, tilgiver Og Allah tilgiver os. Se, jeg mener, der tænker ikke stop hos dig, at du er over den her, at Allah tilgiver. Fordi der er ingen mennesker, der er over, at Allah tilgiver en. Ellers havner du i djihannem, og Allah skyder os. Fordi så bliver det din stolthed. Førfølgelig lad dine tabu. Tilgiver dem, som har spurgt Allah om tabu. Whatever er så vele, at følge din vej. Og hvilken vej er det? Vej at lave synder Eller vejen at lave kære Gode gærninger Vejen til at lave god gærninger Salat for eksempel Dine største tankninger tænkninger, Som du tænker på 24-7 er salat Ija'al hammaka salat Lad salat være din største Som du tænker over hele tiden Jaber, radiyallahu Anhu Arba, der kom en hadis beratet af Jaber, som hos Abu Dawud. Han siger, Muhammad الله at han sagde, Udjenali en uhaddi traan, mælk min malaika til min hjemløs til Ash. Jeg blev tilladt for mig, at jeg om der er som bærer Allahs ma ila 700 Afstanden mellem hans aha, uh -huh. til hans skulder er 700 år. Men hvad er det, vi skal ligesom lære al indgå al lærersch? Der er 8, men lær der bærer den. Det siger I stort set her fra nummer 17. Og så siger jeg, at det er fuld af og det er at det her er Og så siger han, angående kursi, stolen, hvad siger kursi hos Og det kursi er Allahs fødder Men der som siger, men i fjellers ildlægge heller fra min hedige urge min al-al. kursi kontra, altså stolen kontra, tronen er ligesom et regn, et nøgle regn. en regn, som er lavet som kastet i et jord med og så siger han, at selv vil Kursi skulle forestille sig, at det er en lille jernring Man tager og kaster et åbent jord Det vil man aldrig kunne se Og det er det, han siger til dig, at forholdet er det her Og det er derfor, der er nogen, der har sagt, at al -kursi og al er ens Og det er faktisk ikke sande. Der er forskel mellem al trune. Og der er forskel mellem kursi-stolen Og dem som har sagt, at begge er ens har fejlet, har fejlet Må Allah tilgive os og tilgiver den og tilgive alle muslimerne for det Vi skal huske indse en ting Den her er i suratul 7 vers nummer 11 Den skal du have i bagagen hele tiden Hvorfor? Fordi alt skal være baseret på den Wa alaikum salam wa wa barakatuh Wa Allah siger, at læsere kan vise lige Hishe, Wahoo Samira og Barsvih. Det er derfor, der må ikke være en sammelighed. Det betyder en sammenligning mellem mennesker og Allah, subhanahu wa ta'ala. Eller Allah og nogle Hans skabninger. Allah er speciel. Intet ligner Ham. Allah, subhanahu wa ta'ala fortæller os nogle ting omkring Ham. De vi og bekræfter, men hvordan, det ved ikke. Det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der Ved Hvordan skulle Allah skabe uden her hænder? Fordi vi ved, når du skaber noget, så skal du bruge dine hænder Hvordan har Allah skabt? Skulle man ikke have hænder? Allah siger i surat al-Fakh, vers nummer 10 Yadullahi fawqa aydihim og Allah siger, «Mimma khalaqtum yaday», og det er Adam, alayhis salatu was salam, han har skabt ham. I surat al-Ma'ila siger Allah, «Bal yadahu mabu sultatan», hans hender er åbne, det betyder «Gawmide». Og i dag derfor Allah Hvordan siger du, ud? Allahu Tilbage til al-Shura, vers det Allah, er og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala Hans hænder Kan ikke Begrænset hvad jeg siger Allahs magt Fordi han siger Allahs hånd Og det er ikke bare på den måde Metaforiske Hvor der er nogen der kan se Det der det rent metaforiske Så må vi bare ligesom sving Og så se metaforisk, metaforisk Det må være ens Nej Æjat vedrøgnet, vedrørende Allah kan aldrig være metaforisk, det er sande. Vi anerkender, at Allah har en hånd Men hvordan? Allahu Allah Og det er derfor for eksempel Hvad vil der hvis Allah subhanahu wa ta'ala viser sig i duniaen? Der er nogen, de elsker at stille nogle spørgsmål. Jeg har læst nogle af, af, af bøger, hvor de stiller spørgsmål i førte, og de svarer det. Selvom de kan være langt ude. Jeg yani, der bliver stillet nogle spørgsmål i fiqa, hvis dit barn bliver apporteret, og du berører dem. Den der er den øh, gør din øh, krop øh, ligesom mister du eller ikke du. Så langt har der nogen, der har haft tid til at sidde og studere. Mange af jer siger, hvorfor? I uleum, altså angående fikr, er der ikke noget stoppelse for tal at opsøge. Og det kan være nogle opgaver fra deres lærer, som stiller Nogle siger, et aborteret ting fra din krop er najas, og andre siger, at et aborteret ting fra dig er ren. Og det er derfor, at meget går hen og definerer og tester deres elever med nogle spørgsmål. Skal jeg give jer et eksempel? Skal jeg give jer et eksempel? Eller er I ligeglade? Du går i sjov. hvis I interesserer, så skal jeg nok give et eksempel Hvis I ikke interesserer, så kører jeg bare videre Nå, så må I skrive Hvis Allah subhanahu wa ta'ala viser sig til mennesker Hvad skal der ske med mennesker? Allahu a'ala Let Hæhæhæhæhæh ja. Hæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæhæh <laughs> en mand Okay, jeg giver et eksempel har ved jeg man at studere En mand har to koner Kone nummer et Han har Han har fået et barn Han har bare fået et barn Gik hans barn Han har fået et barn til armene Så kone nummer et Har armet barnet to gange Kone nummer tre har armet barnet tre gange. Hvad er barnet til faren, og hvad er barnet til de to midler? Så må I ligesom tænke over der, så skriver det. det. er sådan nogle spørgsmål, som ulemaer snakker over. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala viser sig til mennesker, hvad skal der ske? Allah ala. Men... في سورة الأعراف الله سيئت الموسى قال ربي أرني أنظر إليك موسى سيئت الله لما سيده سيئ الله تهم قال لن تراني هو كما يتسيما ولكن من انظر إلى الجبل من كيف أغلت فيها فإن استقر مكانه فإن استقر مكانه فسوف kommer du til at فلن Allah s.e. stavt فلما falen ربه للجبل جعله et sejma. Falammâ tajalla rabbuhu سبحانه وتعالى dæk'an, wakarr musa Ta Allah subhanahu tajalla, tajalla knust, dust, og hvad sker der med Musa, han forsvandt Han blev Så siger Allah Musa, Bare den bevægelse, det kunne Musa ikke klare Og bjerget eksploderer Og her har I svar. Det betyder, hvis Allah viser sig Hvad skal der ske, det er kun Allah der ved Og her har det været Hvor Musa fik at vide Du kommer ikke til at se mig i dunia Men Mohammed sallallahu alaihi wasallam fortæller os, vi kommer til at se Allah i ærger. Vi kommer til at se Allah i ærger. Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Det Tror I Allah Tror I, Allah elsker et menneske, der laver synder? Elsker Allah ham eller hende? Hvad synes I? Elsker Allah folk, der laver synder? Hvad synes I? Skal svaret være ja eller nej? Eller ved ikke? Det tror jeg. Hvad tror I? Hmm. Det må I tænke over. Allah siger surat al فيها vers يحبهم 54 Yuhibbuhum wa yuhibbuna Elsker ham Allah elsker dem Og de elsker Allah subhanahu wa ta'ala Min leg med til hvad Mohammed s.a.w. Siger al-hadith sahih Det er i Man Allah Allah Allah elsker og man وَمَنْ كَرِهَا Allah, اللّٰهُ كَرِهَا Allah لِقَاءَ Og dem som hader at møde Allah, Allah hader at møde Og tilbage til det her med Elsker Allah dem som synder Allah elsker ham som synder Med den iman han har Og han er forhat med den synder han gør Og det er derfor der er mange mennesker Der siger hvis du synder, så er du kærlig Det er det største løgn Et menneske som synder Er syndig i henhold til den synd Som han har lavet eller hun har lavet Og ikke mere end det Og hvis hun eller ham laver torbe Og vender tilbage til Allah Så vil Allah forøge deres rang og eventuelt lave de syndighed, som de har lavet, til noget godt i form af nogle hasanat, godgærninger i deres kum. Kan okay, I følge mig? Og det er derfor, kig altid ikke om glasset er halvfyldt eller halvtom. Kig altid i helheden Og så se på det hele, at det er glas, hvor der er vand i, men der er stadig tomt. Men den er stadig fyldt Og det er derfor at din iman Har den del der hedder Rumlighed med syndlighed Som du kan lave Om de store synder eller små synder Det skal man også definere Hvis man laver store synder Så bliver man forhat over de synd han har lavet Men han har iman Han har kærlighed til Allah så bliver han elsket i henhold til kærlighed og det, han har Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanul Rahim Ar-Rahman Yarhamu ibadah Er i sit skabninger. Ar-Rahim bamiyad Det er ikke et monsterforhold forhold, der hedder hår mod hår Så kan vi opbygge det her, nej Allah vil elske og vil Allah hjælpe ham når du beder om det? en kafir i en ny når han spørger Allah, Allah hjælper ham. Hvorfor? Fordi han kaller på Allah. Han kaller på sin skaber, så vil Allah og sige, jeg er der." Selvom han er kafir. Selvom han er kafir. Ja yeah. Er du sikker på det? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og det er derfor mange kufar i nu tilfælde spørger Allah om hjælp, når de føler sig undertrykt, når de føler sig presset. Og det er derfor, Sallallahu Alaihi Wasallam siger, Allah sejrer den, som er undertrykt i deres dua. Hvis der er dyrket dhulum, på en kafir. Og han spørger Allah, så vil Allah sejre ham. Men hvad for, Fordi Allah kan ikke lide dhulum. Allah kan ikke lide undertrykket. Og Ibn Taymiyyahs åndelige ånd. Inne i Allahs ånd. Inne i al ånd. al-kafira Allahs ånd. Inne al Allahs ånd. Inne i Allahs ånd. Allah i Allahs ånd. Inne i Allahs ånd. Inne min og Allah vil ikke sejre en stat, som er muslimer og dyrker undertrykkelse på folk. Det vil Allah ikke sejre. Amen. Kan I se forskel? Og jeg synes ikke, der er nogen, der har svaret på det der spørgsmål med hensyn til en mand, der har hentet et barn og har givet det til mødrene, to mødre, hvor den ene skulle amme, altså kone nummer 1, ammer to gange, kone nummer 2, ammer tre gange. Og faren, hvilken forhold har han til den afleverede barn og, og konerne, hvilken forhold? Jeg synes ikke, jeg har set svaret. endnu I kan bare sige, at ja, vi ved det ikke? så skal jeg nok svare i slutningen inshål. Allah subhanahu wa ta'ala elsker sine skabninger Elsker dem, hvis de fejler og beder om tilgivelse Fordi en af hans navne er al-Raffar, tilgiver husk på at vi har kvarisk kvaris, dyrkører den her form i forhold til hår mod hår laver du et synd så du kærer du kommer ud af kursen la'a laver du et synd du syndige i det her synd du laver jamen jeg ja, siger du gør det til at lyde så simpelt nej det gør jeg ikke jeg gør det hvad ahli sunnah og, og jama'ah bærer på sådan nogle ting har man lavet en fejl, så Allah, subhanahu wa ta'ala været der, eller eventuelt med noget andet god gerning, som Allah tilgiver dig. Hvordan? Der kom en hadith af Muhammed Saif al-Salem, hvor der var en Israel. Man kalder den, hadisen Baghiyah min berører Bani Israel. En af de glade piger, en af de glade piger, de voksne forstår udmærket godt, hvad er det er, jeg siger. En af de der glade piger, som sælger sig selv. Mohammed siger: Bareja, men bani Israel." Det var så hun solgte sig selv. Men hun så en hund, der var tørstige. Som hadisen siger: Hjælp Han begynder at slikke på, på, på, på, på, på, på sandet af tørst. Hvor hun går ned i brønden, henter vand og giver det til hun Så bliver hendes sønner tilgivet Ja ser Sådan der Næam Oftest er det sådan At Allah vil tilgive Et menneske På grund af en handling Hvor handling er større Jamen hun solgte sig selv Jamen hun har gjort en gerning, Som Allah tilgiver Og det er derfor de fleste af jer kender hadithul bidraqa Hadith vedrørende øh, et citat Så siger hadithen, der blev trukket 99, 99, så lægge mærke til, hvad det siger 99 fil, ligesom mapper 99 mapper og blev lagt op på vægten ha. Og så vægten, har der, han, han kender i det der forestilling Så siger Mohammed, han står og kigger, der blev trukket 99 fil af syndere og bliver smidt af på vejden og så siger han åh ræk så siger al malække og det har trukket et lille stykke papir bitaaqa bitaaqa det betyder i det kan også betyde stykke papir eller eller hvor der står på la ilaha illallah Rasulullah Tauhid Han har et tauhid al den rent tauhid i sig Og så blev den her Den her kord Lagt op imod De 9.50 Filer Så siger Muhammad S.A. Farajahat Farajahat Så kommer den her Idé eller kordet Til at vinde over de 9.50 Fanaja, som han blev, husk på Allahs Rahma, og håber alt. Hvordan? Allah siger stort til A'raf det næste spørgsmål. Hvor stor er Allahs Rahma? Hvor lajt er den store? Men mange mennesker har ikke Rahma over for hinanden. Du skal have parmhærdighed, nyde over for hinanden. Du skal have en åbenhed over for hinanden, hvor du kan tolerere. Jamen, jeg kan ikke lide ham der, fordi han er nær. Det hedder det ikke. Det hedder, du vil gerne hjælpe ham. Du vil gerne have ham hånd i hånd til Jannah. Jamen, jeg kan ikke lide min bror, for det han... Nej, du elsker din bror. Du vil gerne hjælpe ham, så han kommer med til Jannah. Du vil gerne være behjælpelig, så din bror, han kommer sammen med dig til Jannah. Allah siger i suratet al-A'raf, vers nummer 156. وَرَحْمَتِي kull shay". Min Rahma, den alt. Der kom en hadisa Muhammed i Bukhari. Min Rahma, de er sabbatrabbabih. Min bagiattighed er for min fred. Jeg håber. Allah lad os sige, at min Rahma er for min fred. Og lad os Rahma er hans fred overfor folk. Dem er vi til at se at vi har ingen rahmah og man forældre har ingen rahmah over deres børn og man forældre har ingen rahmah i deres opdragelse over deres børn der at man får ældre har ingen rahmah at de følger deres børn i haram Kjeden haram laden spise haram og vokset dem i haram Mohammed s.a.v. sier al-Hadis al-Sahehi al-Turmudhi Ærhamu man fil ard, Ærhamukum man fil sama'a. Der er en barmjærdighed over dem på jord. Og det er en gomlighed for alt. Ikke kun os, os dyr Os alt andet skæbelser, som Allah har skabt. So har barmjærdighed over dem på jord, så vil ham i himlen bære ba barmjærdighed over jer. ومحمد صلى الله عليه وسلم سير الحديث صحيح بخاري ومسلم إن الله تعالى أمسك عنده تسع وتسعين رحمة وأنزل رحمة واحدة إلى الأرض يتراحم بها الخلق الله أسكرت هنا رحمة نيها الخلس أبنها نحن تبعي وإن رحمة نستطيع وانصن في دانا رحمة بلندهن لك معتها الله بها نسيتاش han siger til os, hvis du ingen rahmah har, hvilken menneske er du? Jeg har skabt hundra rahmah, og jeg har givet ingen rahmah, som ikke har danset mellem hinanden. Og jeg har gemt 99 rahmah hos mig. Så burde du ikke have over for Allahs skæbninger. Ja Allah, ja Allah, ja Allah. Pålæg mærke til... Hvem er det, der sender vandet til jorden, så du og jeg kan drikke af det? Hvem er det, der skifter mellem dag og nat? Hvem er det, der skifter mellem kold og varm? Hvem er det, der sender afgryderne? Hvem er det, der får et barn til at vokse i morens mave? Hvem er det, der får alt til at have en bevægelse, en cyklus? Som bevæger sig fra nul Til at blive til noget Det er Allah subhanahu wa ta'ala Hvem er det der danner sabr Eller giver sabr Og ligesom omme Hun har kastet sit barn I denne her flod Så siger Allah ala Allah har bundet En knude på hendes hjerte Så hun har tålmodighed Og du har ingen tålmodighed til, til noget du bærer ingen tilmodighed til noget som helst. Hvem Hvem har givet dig forbrydelse? Der er nogen der siger: 'Oh, jeg, jeg er en mand.' Der er mange mennesker der siger: 'Jeg skal ikke nogen.' Det er hvem der spørger nogen: Spørg Allah! Du som et menneske, og når Allah, gå ned på jorden og bed og kalde Allah den almægtige. Allah skaber Gud, den almægtige, den barmhjertige. Han er tæder. På dig end alt andet. Allah siger i Al-Quran Vi er tættere end din Prøv til her Mellem dig og din mor Der har været den her navnestring Som har været mellem dig og mor Det er det du kan komme Så so, siger Allah og Vi er tættere Ved dig End hvad du har været tættere Ved din mor Igen den her navnestring som du har haft Bofa For sit da Ya Abdi O min Inni Ja Ujibu da'wata da'i I da'an I asvar se be' min slæv puma No min slæv kæle puma Sosvayaham At jeg går. Når du har brug for sabr Når du mister en af dine kære Du har haft ham Du har set ham Han er forsvundet. Hvem skal give dig sabr? Mennesker kan ikke give dig sabr Det er Allah der giver dig Og det er Allah der lader dig til at glemme Og det er Allah der får dig til at køre videre Det er Allah Vi mennesker har intet at gøre andet Hvis Allah ikke vil have det Selv med boldet mellem dig og dit børn, Det Allah der får en eller midt Kærligheden Vil aldrig forsvinde Jeg har en historie Jeg har aldrig, jeg, jeg, jeg, jeg ved ikke om jeg har nævnt det for jer Jeg kendte en far Hvis moren har fjernet barnet fra ham I omkring 20 år Og men han har fået over barnet Jeg ved ikke hvor lang tid Og lige pludselig Og det var en god bror Masha'Allah Han lavede dua og kaldte til Allah Og han lavede den der dua og Allah Lad mig ikke dø før jeg ser mit barn inden dør og Allah Lad min øjne se mit barn Før du fjerner mit tjej Lige pludselig Allahu Akbar jeg kender episoden, jeg kender personerne Og han personen, han er død Rahimahullah rahmatullahi wazir Jeg kender også hans søn Han har selv sagt det til mig Lige pludselig om natten Så står der en ung mand Foran hans dør Banker på døren med en cykel. Han fan ham der, der han har set Han faldt af. Han kunne ikke tro sin sine øjne. Det her er ingenting til Allah. Allah, der kan få en i Allah, der kan få en i Allah subhanahu wa ta'ala, der kan føre dig til, at du kan se, ligesom en, der siger, jeg ønsker, at min mor bliver muslim. Jeg ønsker, at min far bliver muslim. Jeg ønsker, at min datter bliver muslimer. Jeg ønsker, at min familie bliver muslimer. Allah kan gøre det. Men spørg ham. Olav, jeg ønsker, at min mand er bedre på det her plan. Spørg din op. Jeg ønsker, at min kone er bedre på det Lav du af for udkommende. Ja. Spørg Allah. Stå for, at du beklager til mennesker. Beklager til Allah. Stå for, at du ønsker det bedste for folk. Lav du af for dem. Stå for at være helfuld. Vær. Så du kan tiltrække større for albis. Ja. Yeah. Allah skabt os for show. Er der mening bag vores gebelse? Allah siger surat al-Mu'minun. Vers <laughs> nummer 15. That's the way Iblis skabt for show. For show. Tror I, at I blev skabt for sjov? Allah har skabt dig og spagt dig og skabt mig, så vi kan tilbyde ham. Så vi kan være ham lydigt. Allah siger i suratet muligt på far. Alla de khalaqa al mavta wal hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ham som har skabt døden og liv, for at test jer, hvem er den bedste handen. Ja, yeah. hvem er best i hen. Dig, som du tror, din skønhed forsvinder på et tidspunkt. Dig, din ungdom forsvinder på et tidspunkt. Din rigdom forsvinder på et tidspunkt. Men din din er forblivende, så længe du holder den frisk. Så længe du holder din din frisk. Hvordan? Ja, sheikh, hvordan kan jeg holde min din frisk? Adlyd Allah, tilbyde ham med kærlighed, og så giv dig tid i tilbydelse til ham. Underkast dig en ibadah, hvor du føler det, som om du giver det til Allah i en sebejr, i stedet for at du giver det, som om din er en byrde. Allah siger, wa amala. Den bedste han Hvad er den bedste han. Salat. Når du åbner kæssa, sallar, når du går du i din Hina, Allah, læs dine Koran, vær din salat. Det er eneste handling i din salat. Når du gør jeg vil sige jeg hører ikke, når jeg starter med Koran, jeg ikke, hvad jeg laver. Så hører du ikke bare med mig? At du Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil alameen. Kira tid Forstår Jeg ser, at min stemme er kremt. Der er ikke noget, der lytter, andet end dig selv. Men det, der er vigtigste til din recitering, at de giver dig khushua. Jamen jeg ser, at en kvinde, må jeg gerne recitere Koran? Recitere ind i dit værelse, så ingen andre kan høre. Nu din recitering! Nu din Koran! Liv med al-Koran! Men la jeg ser, at jeg forstår i det arabiske, hvad kan jeg Hent! تفسeringen al-Qur'an læserne, baseret på en så husker du inshaAllah, vi det besøge. Så husk, når vi ses. Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin, du Allah, Subhanahu wa Taala, fra alt. Al-Rahman, al-Rahim. Allah snakker Al-Rahman, al-Rahim. Maliki Yawmiddin Hvem er ejeren af den her din, og de har liv? Alad Allah Og det er derfor Mohammed siger Salat er blevet delt mellem Der Allah i to dele De giver og take Allah Hvis du svarer tilbage på de du spørger om Så giver ham tid Nøde Du er en ibadah til Allah Allah svarer tilbage på dig Allah subhanahu wa ta'ala skal nok svare tilbage på dig Allah skal nok opløfte dig Allah skal nok give dig succes i dunya i akhira Så længe du er en lydig En lydig slag til hans subhanu Næste gang ved idnallahu ta'ala Så kommer vi til at snakke Har Allah 79 navne Etc det kommer vi til at snakke om Barakallah fikum Tilbage til det der spørgsmål Er der nogen af jer der kunne svare på det Med hensyn til øh, en mand som har armet og nu af der har svaret på det en mand har hentet et barn hjem løs og så sagde han til sine koner han har to koner den ene må arme to gange og den anden må arme tre gange hvad er barnet til dem? barnet er til dem således at han har faren eller manden som far og mødrene som fars koner og ikke mødre." Amen. Fordi for at danne en nødder i, i form af amning, så skal hver kvinde amme ham fem gange midtne. Og det er derfor okay. Har I nogle spørgsmål? Inshallah Hvis I har nogle spørgsmål, det om emnet, også om noget andet Hvis jeg kan besvare det, så vil jeg gøre det Har I nogle spørgsmål?